Hori dasan, Euskararen erakunde publikoa intzinean, pignika alaitu bat, egindote, behirunda berreitamak bat pertsonak. Euskal Konfederazioaren deialdiare erantzunez urbildu dira bertara. Honegin, Euskarari lemapean, Euskalintzako eragiletako ortezkari ez gain, etxe pare parelizuoko ikasle, irakasle eta langileak ere bertaratu dira. Euskararen eguna izanki, aldagik eta ospakizuna. biak ustartu dituzte. Euskali jatiak ere, anginen, eta bakoitzaren sentipenak biltzeko baliatu dugu. Euskara, izkuntza ofiziala! Bo, Sebastian Kastet, Euskararen uh, eguna zehaldagik apen ereman nahi dugu aurkoan uh, Euskal Konfederazioak. Beraz, uh, gaur eben mil jerazteko uh, Euskaraz bizi nahi dugu, da. Uh, Normal osoz eta eremu munkurikoan, nahiz ere uh, pribatuan, uh, ere munkurikoan ere munkurikoan. Euskara ere munkurikoan ere Bainan uh, erremu publikoan ez Erremu publikoan Euskara uh, Zaitzeko nohvelta zunosoz Uh, Berdira baliabideak, baliabide juridikoak eta baliabide ekonomikoak. Gaur ikun uh, barakigu zertanen Frantxez goberdoaren uh, borontatea eta politika euskararekiko. Euskara ez da hizkuntza ofiziala hiper euskarrean. Uh, euskarak ez du bat ere asmonik uh, eurokoakta berezteko. Uh, ez eta ere izkuntz bat uh, egiteko. Beraz hor uh, gira ere horixalatzeko uh, salatzeko, horiek gabe ezin eskoa zaigu uh, euskaraz bizitzea. Uh, Eremu, eremu publikoan. Maidez egi uh, aeka ere presente da gaurkoan euskalaren egunakari eperen aintzinean, zuentzat ere, importantea da euskalaren eguna. No, laz ez, gu, orten ari gira jotak egunero, gure ikasleak uh, sustengatzen uh, berre euskal Luntzeko eta meresimendo ondi bat baitute, beraz, uh, ospakizun uh, egun bat da ere bai, aldar egun bat, bai dean uh, ospatu behar den egun bat ere. Ha. Ago egon behar baitugu euskal honi zaiteaz. Aldahik apena ipatzen duzula, zer dira gau eguna ekaren aldahik apenak, zehtan ziste? Be, guk konfederazioko uh, kide bezala, guk euskalen ofizialtasuna behar ez, behar behar dugu. Uh, piskabat mugatu asen hitzen ba egira, gure gauzetan, gure... Uh, ...administrazioa eburuz eta egiten ditugun uh, korxoekin eta... hori uh, ...borondate hutsa uh, delako bementoko eta nahi dugu ofizialtasun bat... Uh, gure ikaslelendako Teuskararen alde. Urgor hostiaga, eperen haintzinean, Euskaldun eragileak, etxepareko ikasleak, Euskararen eguna ospatzeko eta alda jikatzeko? Bai, ospatzeko, gure hizkuntza bizirik baita, Euskaldun hain hitz eta gure hizkuntza maite baitugu eta hainbeste maite dugu defendatzeko eta borrokatzeko presgira gure izkuntzaren alde. Gure hizkuntza maite dugu, baina azken hilabetetan hain hitz egipikatu duzue, eh? ahiskuan da. Ahiskuan da, beriziki iztiki ikastole egintzaren erasoagatik. Bai, ikastolei egintzaien erasoa hor dugu endaiakoa eta bezkoitzeko ikastola proiektuak geldi nahi dituzte. Baina baita ere, estatuak mugiztu du Euskararen erakunde publikoari emaiten dion susa eta gehiago mugiztu nahi du. Beraz, e, bizikik kezkatuak gira e, gobernuak zeiterran eta beste egiten duelako. Euskara, izkuntza ofiziala! Maritzu guien ez daizzen naiz? Unai enberlogiaga daizzen naiz. Beraz, uh, gaurkoan, etxepar elizioko ikastelak eto gizizte eep uh, aintzinera, zer da zuen mezua Zer mesua elarazi izan nahi duzuek gaurkoan? Sinpleki, uh, uh, ezagut arrazi nahi dugu, ediender, baxoa eskoraz pasan nahi dugu la, sinpleki. Uh -huh. Zertan nahi ustuki uh, egoera, hasi zinuten uh, kanpaina bat, egunero edo aste guziz uh, uh, peio ministroari uh, gutun bat uh, elaraziz, segitzen duzue hortan? Bai, hor uh, peioneri bidaltzen gindizkion um, egunero, egunero uh, gutunak, eta hor uh, aldatu dugu eta um, edukazioaren ministroari uh, orain uh, bidaltzen dizkiogu umezuak, baina berak uh, ezakit erantzun godu digunez, eta hor duan argira ekintza batzuk plantan ematen. Zer ekin mota izango liratezke? B. Zerratxik ez, Parisera joan bere egoitzaren aintzinean, ikusteko, ez gaitu erako erantzen, erantzuten bedelen gure ikusteko. Atxaleko biak, klasera itzultzeko tenorea, zakoak bizkajean hartu eta festa giroan dantzan bukatu dute piknika bertaratu direnek. Behe ondabajoitamak pertsona, egoerdean, baionan, e peren aintzinean, aldakikapena eta ospakizun auztartuz. Euskara, bizi da, eta bizitzen segiko du. Guk bizi badugu.